Kaixo, Maia Lenaiz, sorginen baratzako sortzailea. Ta bueno, proiektu txikia hau sorginen baratzana sortzen da naturalen, da naturatik datorrenean sinistuz. Gukite dugu da edo bueno, saiatzegia na lurrak emate baliabideak aprobetxatze ditugu guretzako eta gure ingurunean dagoen jendeantzako mesegarri diren produktuk sortuz. Ta ola sortze ditugu, ba ukendu medicinalak E, hain gero loran adibidez edo anturentzako ukendua eta gero kandela bere zikiteitugu batez ere aromaterapian zentratuz. Bueno, nik esan ez dakatela esperientzia gehie gire eta dazkaten hogeita zazpi urte hauekin ba, ikasiet gehien bat oso oso garrantzitsua dela landareabea ondu ezautzea bere ba, zaugarrik eta bere onura dazkanak baino baitare nundi datorren landare hoi. Oso garrantzitsua da landarea beha e, jakitan nun jaioan, nola di joan, e, prozesua aztekoa, e, zindai hozain landare erabiliz, ez dakigu ez dara horrek azpin ze sufritu duen, zer dakan edo zebota zaion. Nei gehien bat guztatztaiten landarea eta zitzen goet, hain e, geru lora da, kalendula deitutakoa baitare eta beste izen batzuk ebat azka, eta honek laguntzaigu azala zaintzen bir sortu iten du asko hidratatzeu eta urrati da baliagarria batez ere derbatit izadakaten entzat, e, azaleen arazok ditun jendian entzat, eta guri esan deguten agati behintzat, oain goz baliagarri izan zaintzaile baita ume txikin e, ba, pardel markak, e, irritazioiek eta harintzeko. Azala bir sortzen laguntzen dunez, erredura txikitako eta intxektun hozketako ere balio dezake haingeru lora ukenduak. Ukendu esateizuet, ze sandizkitzu edan e, eragin haue denak, ukendu formaton izateia. Eza berdina, e, erabiltzea landare hau infusiorako, erabiltza ukenduako edo erabiltzea jaboi bateako. E, propiedadek bai izan daitezke berdina, baina gero eragina aldatu iten da. Nik ukendu eiteko erabitzeituten hiru ezaugarri nagusik, edo hiru osagaiak, dia kalendula lorea, hain geru lorea, lorea e, olioa, ona, norbean gustokoa, eta gero argizaria. Nik belar edo noiz baite ba, erlezain bateke mandakoa ere erabilizan duet, eta oso oso garrantzitsua data hartzea jakinearra dago noiz inda da hon e, ukendua eta horri emate zaion bizitza da gutxi gorabera 3 urtekoa gero ja ezaugarrik edo onuragarritasuna galtzen joan daiteke baina bueno, ez du kalte egiten orokorren Dio, lore bakoitza bere sekretua daka ta ingeru loran oso garrantzitsua da noiz jaso noiz E, hartuko deun petalo hori gero ukendua iteko. Importantea da eguzkitik gertuna nadaon momentun jasotzea eta eguzki iteun momentu hortan jasotzea. Ze orduntxe da petaloa gehien nire gitzeana eta indar gehien adekana. Ta, bukatzeko esan nahiko nuke, gutzako pozgarri nadala jendiak esate egunen benetan gure ukendukon indiola, ba association da zen laundiola. Ordun ba, norbaitek gukin harremanetan jarri nahi baldin ba uzalantzan bat galdetu edo filosofi hontan sinisteulako, ulako ta ba ez dakit kuriositatea pizteion zerbait dakalako, ba, asko erantzungo jou. Instagrametikan dakaula bertan sorgin baratzako Instagrama edo email bidez sorgin gmail.com. Eta holaixe, agurtze izuet, espero et guztat bizantza izuela, emandako informazioa eta animatuko zeatela baita ere, gauza berri hauek probatzea, ez zuena probatu, da animo, kuarentena honekin, da konfinamenduakin, ale musu bana.